A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő rendelkezik. A gyűztes reménye. Egyetlen magányos másodperc a földön. Részletek a következő két órában. Apokalipszis részvénytársaság szokás szerint fél fél hétig a hétfői napon. A hét kezdeteként a műsor vendége Vida Viktor, aki a védegylet munkatársa és aki a hétvégig Globfesten. Dolgozott. dolgozott, konkrétan moderált számos beszélgetést, és a benyomásairól érdeklődnék, hogy milyen tapasztalatokat is szerzett. Sziasztok! Egy beszélgetést moderáltam, aminek az volt a címe, hogy új köztársaságok válság, a kérdőjel a végén, és arról volt szó, hogy most akkor válságban vannak-e a közép európai államok, a visegrádi négyek, vagy nem? Uh -huh. És hát nagy kérdés, hogy a mi saját privát válságunkat, az kiterjesszük -e a Visegrád négyekre? Én úgy, úgy, úgy látom, hogy például a tök jól megy, főleg hozzánk képest. Hát a cseknél van egy olyan probléma, hogy egára jött ki a választás, és ez még nem is lenne annyira baj, de ezt nem nagyon tudják hónapok óta megoldani. De igazából ezt a közép-európai körképet, ez most ne annyira tőlem várjátok. Ott volt Gallai Sándor, aki a Korvinus Egyetemen tanít, és a négy vendégből ő volt az, aki a többi országról igazából beszélt, és a többi áram meg Magyarországról beszélt. Hát a Lengyelországban ugye van a Kaczynszki testvéreknek egy ilyen miniszterelnök köztársasági elnök párosa, akik most lassan egy ilyen Jörgheider szintű personalon nongráták vesznek az EU-ban, többek között a búzifaló politikai nézeteik miatt, miközben mondjuk a szolgálatoknak az elszámoltatása szempontjából annyira nem unszimpatikus spec számomra az, amit csinálnak. Uh -huh. Akkor lehetséges, hogy a jelenlegi rendszereknek a valamilyen valami kritikája az egyre inkább a politikai szélsőségekben, vagy intoleranciában, vagy a, a, a politikai társadalmi nézeteknek a hogy mondjam, egyre, egyre durvább, egyre vadabb, egyre emberalatti formációiban ölt testet. Ezt hogyan vontad le ezt a logikai következtetést? Mondjuk, hogy példát mondjak rögtön, Magyarországon a globalizációkritika valami tíz éven keresztül, tehát talán még több is, teljes tabu volt. Nem csak a globalizációkritika volt tabu. Izrael állam Politikájának kritikája is tabu volt, holott Izrael állam politikáján azért van mit kritizálni. Sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy ha van olyan állam, amin van mit kritizálni, akkor az Izrael állam. Na most ezt nem lehetett megtenni. Gyakorlatilag nem lehetett megtenni. Miért nem lehetett megtenni? Mert hogyha a globalizációt kritizáltad, mert hogyha az Európai Uniót kritizáltad, mert hogyha Izrael állampolitikáját kritizáltad, akkor te miépes voltál, akkor te csurkista voltál, akkor te csurkának a platformjára sodródtál, kvázi szélsőséges voltál. Mi történt? Az történt, hogy Csurka István privilegizálta a globkrit gondolatot, Csurka István privilegizálta az Izrael kritikát, Csurka István privilegizálta az Európai Unió kritikáját, és úgy általában privilegizálta a szabadversenyes kapitalizmusnak a kritikáját. Vagy ezt a globális kapitalizmusnak a kritikáját. És egy csomagba helyezte az ő meglehetősen primitívan tiszemít nézeteivel. Tehát így hozzárendelt egy csomó mindent. Tehát a rekesszük ki őket, bár azt nem ő mondta, nem azt hegedűs püspök mondta, de hozzárendelte például azt a, azt a fajta fajvédő szemléletet, amit az ő hírhet 1993-as dolgozatában meghirtetett például Magyar Fórum hasábjain. Szóval ezek így egy csomagba kerültek, és nem lehetél a globalizáció kritikusa, anélkül, hogy ne, le, ne lettél volna szélsőséges. És most ugyanezt látom rajta, amikor a kacinski fűvérekről beszélsz, hogy milyen jellemzi a kacinski fűvéreket, az, hogy egy csomó ö, olyan hallgatólagos és hagyományos korrupcióval, hallgatólagos és hagyományos inkorrektséggel, ami az Európai Unióban, meg úgy általában ezekben a modern liberális demokráciákban dívik, például a titkosszolgálatoknak az elszámoltathatatlansága, most csak egy ilyen példát mondtál, azokkal szakítanak, de ez valamiért egy csomagban van, egy meglehetősen emésztetetlen, meglehetősen fogyaszthatatlan, szélsőséges attitűddel. Hát erre gondoltam. Én egyszerűen nem vagyok hajlandó feketén vagy fehéren látni egy politikai garnitúrát, és ez vonatkozik a Kaczynszki testvérekre is már amennyire én ismerem, most nem akarok az ő tudós ismerőjükként fellépni, de, de ők, ők, ők azt hiszem 93-ban például, tehát bőven a rendszerváltás után őket a, az egykori és akkori szolgálat megfigyelte Ez egy olyan olyasmi ügy, mint a mi nyírfa ügyünk, hogy a rendszerváltás pillanatában, amikor a hatalom tárgyal a az ellenzéki erőkkel, akkor még mindig úgy figyelteti meg őket, mint ahogy a korábbi években. És uh, ilyen szempontból ők ebben a sztoriban éppen a jó fiúk. A másik sztoriban, amikor meg a melegeknek a jogait próbálják megnyírbálni, a saját uh, valás, túlhajtott vallásos identitásukból, az meg gáz. Tehát, Magyarországon, mivel a közélet az két részre bomlott, ezért az agyunk is két részre bomlik, a beszédmódunk az abból áll, hogy valakit berakunk vagy a mieink közé, vagy az ellenfél közé. Tehát nem vagyunk képesek ö, ö, ö, összetetten gondolkodni bizonyos politikai jelenségekről, hanem vagy szeretjük, vagy nem szeretjük és tovább megyek, ha találunk benne olyat, amit nem szeretünk, akkor már általában nem szeretjük. Ezt meg lehet figyelni, hogy akik középen próbálják pozícionálni magukat, azokat nem mind a két oldal szeret egy kicsit, hanem általában mind a két oldal utálja, mert nem elég harciasak azokkal, akiket ők nem bírnak. Uh -huh, uh -huh. Egyébként, amit mondtál, persze, ez, tehát én uh, 7 éve figyelem a Globkrit mozgalmat. Igazából Magyarországon a sajtóba 2000-ben robbant be a globalizáció kritika, mint, mint mozgalom, de, de globalizációról előtte is volt szó. Csak el, előtte ez a politikusoknak valami varázsszava volt, hogy mi még ilyet is ki tudunk mondani, hogy globalizáció, erről ti még nem hallottatok, most mi elmagyarázzuk nektek, hogy ez egy, ez egy nagyon elentmodásos folyamat, de legyen Magyarország a globalizáció nyertes. Ezt képviselte például megyesi Péter minisz amikor miniszterelnök lett 2002-ben, de mások is. De e amit mondta, az teljesen igaz. A 90-es években a globalizáció szót leginkább a miéphez kötötték. Ez most már elmúlt, Csurka István is elmúlt, volt szerencsém az öreget látni egy városligeti tótakarítás után, amit a napiászal csinált a védegylet, kitakarítottuk a városligeti tó környékét, és hazafelé megnéztük Csurka Pistát, hogy miket mond az ő híveinek. Hát nem 200 ezeren voltak, mint a 90-es években, hanem körülbelül 200-an se és ott hallgatták egy ilyen félelső bokor szélén, ahogy az öreg nyomja tovább. Tehát arról is ejtsünk szót, hogy az öregnek már nincsen két összefüggő mondata. Tehát mondat közben beszíti el a fonalat. Igazából már nem tudja, hogy hol tartott. Tehát így nem is arról akartam beszélni, hanem inkább arról hogy. És az ilyenek azok rendszeresek. Tehát hogy így egyszerűen már nem koherens, már amit el akar mondani. Tehát egyébként az sokan mondták, akik a közel állóak voltak, és... Még a 90-es évek vége felé, meg az ezret forduló után, főleg azután, hogy ugye 2002-ben kiesett a parlamentből a miép, hogy, hogy a miépnek annak Csurka István volt a, volt a, a kovásza, Csurka István nélkül a miép az nem egyrészt nem lett volna, másrészt soha nem jutott volna be a parlamentbe, de a miépnek Csurka István is lett a végzete, mert a miép csurka István nélkülben maradhatott volna a parlamentben, a miép Csurka István nélkül nem kellett volna, mert az van a törvényszerű hogy kiszoruljon a parlamentből tehát a, valahogy, valahogy olyan mértékben eluralta ő ezt az egész pártot. A pártja meg olyan értékben eluralta a globalizáció kritikát. Hogyha nincsen Csurka István, akkor lehetséges, hogy ez a mozgalom ez sokkal nagyobb teret hódíthatott volna. Csak egyszerűen mindenki Nem. távol tartotta Nem. magát ettől a fajta radikalizmustól. Ö, pontosan, jó, csurka, pontosan Csurka miatt? Pontosan gettóba zártad magad, hogyha kritizáltad Igen. a globalizációt? Igen, és ez, ez, ez kétfékelte, ez kellett ő, meg kellett a balliberális sajtó. Tehát ez egy ilyen jó együttműködés volt. De azt mondom, hogy igazából többit a probléma. Ö, Nyugat-Európában létezik egy kritikai baloldal a mai napig. Vannak vele problémák, én se értek mindenben egyet mondjuk a francia a trockistákkal, vagy, vagy a nem tudom milyen kommunistákkal, de nem csak belőlük el a kritikai jobb oldal, vannak értelmes ö, gondolatok. Magyarországon nincsen. Magyarországon nincsen ö, értelmes kritikai baloldal, egy-két másként gondolkodót leszámítva, meg, a, meg mondjuk az atak Magyarországnak a... a a tevékenységét leszámítva. Azért, azért mondom, hogy leszámítva, mert, mert most tömeges kritikai baudalról beszélek, és mivel ilyen nincsen, ezért nagyon könnyű volt előállítani azt a helyzetet, hogy minden, ami, a, ami rendszerkritika, minden, ami globalizáció kritika, az a jobb oldalhoz köthető. De én mondjuk annyira nem örülök, hogy behoztuk a mi épet, mert én nekem semmi. Izé most indítatásom a, a, a miépről beszélni. Csak egy példa volt. De, de olyan szempontból tök jó példa volt, hogy a, leg, a legújabb életési irodalomban Váncsa István törpapának van egy szörnyűséges írása, jövőre veletek veszek Oszakában címe, ami így, nem tudom, Seres Lászlónak a, a legrosszabb pillanatait idézi, bár azok inkább egy hírszerző nevű szájton szoktak megjelni, nem nyomtatásba, tehát ez azért más műfaj, ő most ezt elkövette nyomtatásban. És amikor elkezdtem olvasni a cikket, akkor azon rögtem, hogy végre egy olyan és ö, ö, vezércik a, a címlapon, ami nem Orbán Viktorról szól. <sínt> és nem, a cikk közepén jön ő, ha nem is kimondva, de jön ő, tök mindegy, hogy a G8-ról van szó, a G8 ellencsúcsról, a tüntetőkről, akiket Váncs István Vizes 8-asnak jelez, nevez, ez, ez valószínűleg nagyon vicces, hogy, hogy nem azt a szót használja rájuk, amit ők magukra, hanem kitalál valami Mindegyebbe, majd esetleg később elemetünk, hogy ez mire jó az ilyen nyelvjáték. És az a mondat jön a közepén, a helyzet ugyanis az, hogy a vizes nyolcas ideológia, tehát a kritikus ideológia hajszára olyan, mint a ma bizonyos kormányprogram, amelyet 3 millió 200 ezeren írtak. ez a Fidesz-féle kormányprogram. De mi köze, ugyan mi köze van Orbán Viktor a globalizáció semmi, kritikához? De hát. Pont ezért hoztam szóba ezt a mondatot. Orbán Viktor is egy neoliberális Megmondja, mi van hozzá? Azt, hogy ninc, az, hogy nincsen már miép. És ez a cikk sem. Mi, mi éppen nem lehet jogatni, mi éppen nem lehet összemosni a globalizáció kritikát, és ez a, ez a cikk pontosan arról szól, hogy az élésoroknak elmagyarázza azt, hogy ez valami büszhött jobboldali dolog. És ez azért azért nagyon, azért nagyon gáz, mert, mert nem teszi meg azt a, azt a szolgáltat az Ésói felé, hogy elmagyarázza nekik, hogy ez csak Magyarországon ö, írható le, ugyanis Nyugat-Európában, Amerikában. Ez Magyarországon sem igaz. Az ilyen gondolatokat balos gondolatoknak tart. A világos, de ez Magyarországon sem hát Persze, azok, közül, hát, azok közül, akik kiutaztak a G8 ellencsúsra. Én ismerem őket, a találkoztam velük a Globfest 2-ön, tartottak egy beszámolót, Károly Váncsi István nem volt, ott hány egy darab. Egy darab. egy darab nincsen köztük. Hát tehát, nevetséges, de hát a Fidesz, a, a, a Fidesz az egy neoliberális párt. Hát miről beszélünk? Tehát a, a, Fidesz az a, a Fidesz az tehát Orbán Viktor, aki Silvio Berlusconi legjobb barátja? Legbensőbb barátja? Tehát ő, ő az, aki a, a, az ellen globalizáció ellen, vagy G8 ellen csúcsnak a, a, hát aki az ideológ, ideológiai kogyvasztója lenne? Vagy kicsoda? Vagy, hogyan? vagy miért? Vagy hogy megy hát Igen, igen az a Berlusconi, aki a 2001-es Genovai G8-on véresre verette a csendőreivel az ellen <gül> és odáig ügyeskedtek, hogy sikerült lelőni egy, egy tüntetőt. Jó, nem, hát az, az, az világos, hogy ha valamivel szemben állást akarunk foglalni, akkor azt valószínűleg Csúrka Istvánnal kell, kell összemosni. Nem lehet Csúrka István összemosni, mert Csúrka István már annyira komoly hogy... Akkor össze lehet mosni Orbán Viktorral. Akkor Orbán Viktorral Na, Nap, kell összemosni. Igen. Egyébként azért, azért, azért szomorú ez a váncsicik, mert nem szórakoztató. Tehát én, én tudom, ismerem azt a logikát, hogy viccesen írok, akkor bármi, bármiről tudok úgy írni, hogy, hogy az én olvasóim elfogadják az én állásmonton. De ez a cikk nem vicces, ráadásul egy olyan cikk után írodott, amit Csilla Gábor munkatársam, aki szintén védben dolgozik, követettel a népszabadságban. Múlt héten megjelent a népszabadságban egy cikke a G8 lezárultakor arról, hogy a sajtó mennyire mennyire nem képes még mindig értelmezni, és tíz évvel ezölti paneleket használ a globalizáció és a globalizáció kritikus ha jön egy gén 8 csúcs, nem tud vele mit kezdeni. Látja a képeket a tévébe, de nem tudja, mi ez, nem tudja. A Vandalok a kezdeti mondatot. Igen, igen. Ez Igen. És ez a cikk, ez a múlt héten megjelent. Úgy látszik, hogy nem tudom, szóval népszabadságban jelent meg. Nem a magyar nemzetben, Váncsa István lehet, hogy, hogy nem olvas népszabadságot, de, de ezzel, amit itt az követett ezzel több szempontból probléma van. Engem az nyugtatott meg, hogy, hogy Tóta V. A, a blogján azonnal lelkendezve részleteket közölt le belőle, és akkor hátradőltem, hogy jó, hát akkor én, én jól látom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy rakásszar. Nem ezt a cikket, ezt, ezt a Váncsa cikket a Tóta V.? A Váncsa cikkből idézett a tótavé ja, És a, a, a Váncsát a Tóta Nem, nem, nagyon tetszik neki, hiszen, ja, a vánc... hiszen, ja, a hiszen, hiszen mekkora veretes gondolat rámutatni arra, hogy a civilek nem képviselik a népet, és micsoda felborító, hogy ők, ők a nép letéteményesének tekintik magukat. Hát a most V beállt ebbe a sorba, erről van Persze, szó. Persze, abszolút. De tótavé mindig is egyébként ebbe a, ebbe a sorba tartozónak vallotta magát. Igen, ma Magyarországon Magyarországon nem csak hogy gyenge a civiltársadalom de nem is értjük hogy mi az hogy civiltársadalom Éppen ezért kérdezem hogy van sportértéke Magyarországon a civilekre lövöldözni verbálisan vagy médiában Hát nagyon könnyű és nincs Hát egy, egy olyan országban, ahol vannak civilek, vannak, erő, vannak erős civil mozgalmak, ott ez értelmezhető, de Magyarországon, ahol gyakorlatilag nincsenek, mert már ebben a műsorban, amióta ez a műsor folyam ment, már szinte mindegyik létező Magyarországi civil Ugyan, mozgalom küldött legalább három igen. embert. Személyesen mindegyikkel beszéltem, de hogy tényleg, tehát így, így, egy, egy, nem, egy, egy nagyobb kiránduláson, mit tudom én, másfél kiló szalonnából mindenki megkajálhatna. De tényleg, az így hány emberről van szó? Hát egy két-három két, rendes futballcsapatot tudnánk belőle elosztani. Komolyan, ennyi emberről van szó? És akkor a magyar véleményformáló értelmiség színevirága váncsával jótavével, meg rongyol ezeknek. Tehát, hogy így van, van ennek, tehát de, de tényleg van ennek bármiféle sportértéke? Figyelj, hogyha a rendszer részvé válsz, akkor annyira, annyira irritálóak tudnak lenni azok az emberek, akik kritikával illetik azt a rendszert, amivel te korábban megkötötted a saját kompromisszumaidat, hogy kényelmesíted az életedet. Maradjunk enni az egy gondolatnál, a civilek képviselik-e a népet. Magyarországon törvények mondják ki, hogy bizonyos beruházások előtt meg kell kérdezni azokat az embereket arról a beruházásról, akiket ez érint. Ezt társadalmi vitának hívják többek között, semmi mással nincs tele manapság a sajtó, mint hogy nem volt társadalmi vita az egészségügy átalakítás előtt, ahogyan semmi előtt nincsen. Beleírják, papíron leírják, hogy igen, társadalmi vitát folytattunk, igen, bevontuk a helyi önkormányzatokat, és nem történik meg. Most ezek után, és ezek, ezek a társadalmi viták úgy zajlanak le, hogy a, a, a gyűléseken megjelenő helyi lakosok és civil szervezetek elmondják a véleményüket. A civil társadalmat civil szerve, a civil társadalom a civil szervezeteken keresztül ö, mondja el a véleményét az esetek 80-90 ában Azt gondolni, hogy civil szervezetek nélkül létezik civil társadalom és várni kéne a néphangjára, ami még nem szólal meg, de semmiképp se a szervezetek maguk a néphangja, ez, ez végtelenül populista, mert ez nem így működik. De hogyan szólal meg a nép, hanem a civileken keresztül? Hát ezt kérdezem én. Hogyan, én. milyen módon? Tehát így egyszerre ö, alul, de alulról jövő kezdeményezés, ha csak civil mozgalmakon keresztül létezik, hát a történelemben valaha történt olyan, hogy egy, ö, hogy valaki a negyedik emelet 12-esből fogott egy izé papírt, és elkezdett a házban aláírásokat gyűjteni, és akkor, a, de hát ez már egy civil mozgalom? Tehát ezt jelentik a civilek. Nem? Hát ez volt, ugyanez volt a nagymező utcában, egy, egy mai friss sírma adott ki a védegylete egy sajtónyilatkozatot több szervezettel együtt, megjelent egy olyan szakértői eredmény, ami szerint egészségesek a nagymeze utcai fák. Ugye korábban arra játszottak, hogy amikor volt egy sikeres civil ellenás, akkor után kitálták hogy jó, de mégis ki akarjuk vágni a fákat, mert ö, ö, mer betegek. Ma, ma, ma elküldtük a sajtónak ezt a szakvéleményt, ami szerint ezek a fák egészségesek. Ebben az esetben nem csak a levegő munkacsoport, vagy a védegylet vett részt, hanem a helyi lakosok is. De pontosan, amint a helyi lakosok elkezdték magukat megszerzni, csináltak egy civil szervezetet. Hát Ez így szokott történni, hogyha emberek ketten, hárman, négyen, öten, tizen összeállnak, akkor általában választanak maguk egy nevet, és, és, és mondjuk, nagy Isten, a bíróságon bejegyeztetik magukat. Ez a nagymező utcaiak nem tudom milyen Egyesület, a Nagymeze utcai fákér egyeset, vagy mi. Szóval ezen lovagolni, hogy a, a civil társadalom mennyibe reprezentálja a népet, Semmi. mi reprezentálja, hanem a civil társadalom, ez a Igen. kérdés. Tehát, Tó ez mindenkit egyszerű, igaz. Semmennyire, és mi más, ha nem ők. De hát, amikor Tóta Járpád leírja azt, hogy a civilek azok nem reprezentálják, és majd, hogyha megszólal a nép, Szerintem Tótavir viárpád, az nem nagyon szeretné, hogyha a nép megszólalna, és éppen ezért várja annyira, hogy megszólaljon a nép. Tehát ez is olyan, hogy most tudok mondani egy példát, vagy nem tudom, hogy hány, hány ilyen példát lehet mondani. Tehát, hogy így álljon a messiás, és akkor azt mondom, hogy nem ő a messiás, még várjuk. Biztos, hogy akarjuk, hogy álljon a messiás? Biztos, hogy akarjuk. Tehát, hogy így, így, ha így, így kapásból rá hogy nem ő az, lehet, hogy nem is nagyon szeretnénk, lehet, hogy nekünk nincsen szükségünk messiásra. De most pontosan erről van szó. És még tudom, mit figyeltem meg? Azt, hogy hogy a cinizmus az mennyire jellemző, és a számakozás mennyire jellemző egyébként ezekre az írásokra. Hogy úgy olyanoknak állítják be egyébként a globalizáció kritikusait, olyanoknak állítják be ezeket a civileket, mint a saját maguk előfoka. Tehát, hogy mi is csináltuk ezt, tudjuk milyen ez, pangzenekarokat hallgattunk, biztosító tűvel átszúrtuk a fülünket, balhéztunk, piáltunk, füvesztünk, de, hát de hát fiatalok voltunk és hülyék sokat dugtunk a parkban, tehát egy ilyen asszociációs viszonylatokba hozza, de hát ebből kinőttünk, mint ahogy minden rendes, értelmes ember kinő ebből. Igen, és mert eszébe jut, hogy ő is felrugta a kukát 14 évesen, és minden kritikai hozzárást a saját életébe ehhez költ, mert az igen. ő kritikai hozzárása annak hát idején ebbe, volt. Merült ki. Igen. Hát igen, ebbe merült ki. Igen, merült ki. Amin még ez a cikk rugózik, és minden más cikk, ami e, ugyanerre a kaptafára épült, az az, hogy csak nemet tudnak mondani. Nincsenek alternatívái. Most hoztam neked két füzetet, ezt a kettőt a Globfest kettő adtuk ki, az egyik a Globális változás címet viseli, a másik meg megalázottak és megszomorítottak, és a világszegénységről, meg a magyarországi szegénységről szól. A honlapra valaki felmegy, itt van három korábbi füzet, ezek a Globfest egyre jelentek meg, ezek a fenntartató mezőgazdaság egy globalizált világban, a multinacionalis cégek vagy a maga az Alter Glob mozgalom, hogy mit mond, mit akar. De le lehet írni 2007-ben egy olyan cikket, hogy hát ezek semmit nem akarnak, hát ezek csak nemet akarnak mondani. Ráadásul az, az ezek csak nemet akarnak mondani, ez egy olyan kártya, ami az összes helyi ügyben elő lett hozva, le lett rakva az asztalra, figyelem a védegylet munkáját, hogy milyen helyi ügyekben segítünk az ott lakó embereknek, és minden egyes esetben megkapják, hogy nem. most figyelj, hogyha neked a töködön állnak, akkor te azt szoktad mondani, hogy milyen szép virágos alternatívákkal van te a zsebben. Nem, ha a töködön állnak, akkor azt szoktad üvölteni, hogy ne. Vagy azt, hogy nem. Vagy azt, hogy nem akarom. Nem? Ráadásul, ráadásul... De ha leléptek a tökömről, akkor megmutatom, hogy hova álljanak, és egy csomó jó ötletem van. Sőt, lehet, hogy egy karosszéket is tudok kínálni, de amíg a tökömön akkor értelemszerűen nem az lesz a fel, ö, felvetésem, hogy te figyeljél, ott a sarkon túl találsz valamit, ami érdekesebb annál. Váncsa István nem volt ott a Globfest 2 tegnap, nem hallotta az onnan visszatért magyar fiatalokat, de ha ott lett volna, akkor talán rájönne, hogy mennyire hülyeség az, amit leírt, hogy, hogy azt írja, hogy a G8, ha nem lenne, akkor azoknak az ellentüntetőknek lenne a legrosszabb, akik, mint egy ilyen vándorcirkusz mindig-mindig oda mennek és ellencsúcsot rendeznek. Nekik volna a legrosszabb ez a vándorcirkusz, csak ugyanabban maradna valamikor. Hát, de hát Váncsa István az úgy gondolja, hogy a hogy a G8, az tulajdonképpen olyan, mint a, mint a Forma 1. Tehát az egy ilyen vándor cirkusz mindig valahol megjelenik. Nem, az nem cirkuszott, komoly politikusok döntenek, akiket mi demokratikusan megválasztottunk A vándor cirkusz. ez a sok hülye fiatal, aki Aha. globalizáció ellenes turizmusba Nem, hát ők vannak, van, aki, hát van, aki a Forma 1-et szereti, és hát van, ja, aki, van aki meg a g 8 a, a politikusokat. Igen, azokat a politikusokat, hát ő balhízni nem. szeret. De valójában azért megy oda, mert balhízni szeretett. még nem kezdődött el a Sziget Fesztivál, ugye? De, de, de ugyanakkor viszont már izé már véget ért a suli, ugye? És akkor hát mit lehet ilyenkor csinálni? Hát menjünk el a G8-ra, az jó buli. Ugye? De ezek, ezek jópofa érvek voltak először, mondjuk 2000-ben. Én, én 2000, 2001 körül figyeltem a hazai sajtót, hogy hogyan ír a kritikus mozgalmakról. Könyörgöm, Szent Györgyi, Zsuzsa, villamosmérnök, a metróiság vélemény rovatába, ezeket már 15 milliószor, 7 évvel ezelőtt leírta, hogy ezek a fiatalok mennyire szeretnek turistáskodni. Hát azért mentek Prágába a világban kellene tüntetni, mert ez milyen jó móka, és milyen jó közben megnézik Prágát. Hát ez ilyen konferenciaturizmus. Ezek, ezek már nem voltak írva. Az életési irodalom cikke ezen a szinten mozog, ami Szent Györgyi Zsuzsa hét évvel ezelőtt. És tudod, hogy mi a szörnyű, hogy a világon bárhol leírnának egy ilyen cikket, de tényleg, ha nem ebben a posványos, büdös, elcseszett balkáni országban, mint Magyarország, bárhol a világon, tőlünk egy kicsit nyugatabbra leírnának egy ilyen cikket a vezető irodalmi labban, vagy a vezető hát ez ilyen irodalmi, politikai, közéleti, kulturális heti labban, olyan égtelen nagy felháborodás lenne ebből. Tehát olyan, gondolj bele Franciaországban megjelenne egy ilyen cikk, hogy akik a G8-ra mentek, azok, azok azok csak olyanok, azok löpenisták, mondjuk ezt leírnák. Képzeld ezt most képzeld el? Tehát, hogy az az ottani politikai irracionalitással olyan mértékben ellentétes, hogy a 90 éves nyugdíjasok is a hasukat fognák a röhögéstől. És ezt meg lehet csinálni Magyarországon. Magyarországon meg lehet, mert Magyarország az ilyen szinten áll, de tényleg. És azt, van neked fogalmad arról, hogy mennyire nem érdekli egyébként ez a téma az embereket? Van neked fogalmad arról? Van neked elképzelésed arról? Tehát van neked elképzelésed arról, hogyha erről a témáról beszélünk, mi arányaiban mennyivel kisebb a visszajelzéseknek a száma rádióhallgatók részéről, arányaiban mennyivel kevesebben, kevesebben szólnak hozzá a dologhoz. Bezzek, hogyha Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről van szó. Bezzek, hogyha a műsorzászlajára tűzi, hogy na most majd a mai műsorban megfejtjük azt, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb. Holott a lényege ennek a kérdésnek, hogy Orbán vagy Gyurcsány az az, hogy egyik sem és amikor már fél éve minden egyes alkalommal elhangzik, hogy egyik sem, akkor én, én kezdem azt gondolni, hogy talán ennél egy fokkal tovább kéne lépni, és rá kéne világítani arra, hogy akkor melyik igen, továbbá arra, hogy miért egyik sem. És a miért egyik sem az nem Orbán, illetve Gyurcsány hazugságaiban rejlik, hogy ez itt hazudott, az ott hazudott, ez itt manipulált, az ott manipulált, ez itt uszított, az ott uszított. Nem ebben kéne, ez itt sajátított ki meg ezeket az értékeinket, az meg ott és amazokat, hanem ott kéne felmutatni, hogy mi az a világrend, mi az a gazdasági racionalitás. Jelesül a neoliberalizmus, amiben közösek, amiben nem lehet köztük különbséget tenni, amiben egymás seggéből lógnak ki kölcsönösen, mint a Yin és a Yang. Tehát, hogy amikor erre mutatunk rá, amikor erről beszélünk, hogy íme itt vannak a közös pontok, akkor az emberek érdeklődése valahogy megszűnik. Valahogy onnantól kezdve ez az egész dolog, ez őket, és tudod miért, mert valójában az Orbán és a Gyurcsány sem más nekik. Én meg azt mondom, hogy ez, ez a izé, ez a cirkusz, tehát ez a hétköznapok cirkusza. Tehát a G8 és a G8 ellencsúcs az valami, ami most történik, valami, ami nagyon konkrét, nagyon a levegőben van, nagyon ízzik, és valami nagyon-nagyon-nagyon a mi életünket, ami hétköznapjainkat meghatározó dolog. A G8 az egy olyan csúcs, amilyen csúcsok régen egyébként nem is voltak. Tehát ilyen mérvű egyeztetések egyébként régen nem is nagyon voltak. Tehát mint ilyen 20-30 évvel ezelőtt. Ezek, tehát ez már, ez már olyan mértékben reflektál a globalizációra. Amikor aktuális és égető kérdéseket érintesz, akkor az emberek érdeklődése megszűnik. És miért? Azért, mert továbbra is 30-40, de az is lehet, hogy 50 évvel vagyunk lemaradva Európától. És ez az, amire egyébként a nyugat annak idején a nagy író-költő generáció reflektált, a nyugatnak számos generációja reflektált, és sikerült is lefaragniuk 10-20, akár 30 évet ebből a lemaradásból. De aztán mindig jöttek az újabb rákosi rendszerek, kádárrendszerek, amelyek aztán újra felduzzasztották ezt a lemaradást. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen, hát mióta zajlik ez? A török hódoltság óta? Vagy mióta? Tehát, hogy mikor zárkoztunk fel. Én azt gondolom, hogy az osztrák Magyar Monarchia idején talán zárkoztunk fel egy olyan. egy olyan 10-15 évet, akkor talán olyan 30-25-30 évre sikerült lenyomni ezt a. Ez volt, ez volt a legjobb eset, ezt az elmaradást Nyugat Európától, és azóta ez megint megnőtt, megint durván megnőtt. És. És azt gondolom, hogy sem az én életemben, sem a, a gyerekeim, sem az unokáim életében nem fogjuk tudni letörleszteni ezt, mert ez elsősorban nem gazdasági természetű. Mert ha most mi megkapnánk az Európai Unió összes pénzét, hogy az Amerikai Egyesült Államok összes befektetője nálunk fektetne be, hogyha megkapnánk mindent, ami lehetséges, sőt, tök jófej politikusokat is kapnánk, megkapnánk a legkevés, le, legkevésbé korrupt politikusokat, megkapnánk a legjobb kombinó villamosokat, megkapnánk a leg, leg építészetet, és mindenből a legjobbat, a legjobb könyveket kiadnák Magyarországot, és ingyen adnák az embereknek. Akkor se változna semmi, mert az emberek fejében van ez az elmaradottság. Abban van ez az elmaradottság, amit tanultak, amit láttak a szüleiktől, ahol ez az elmaradottság már szintén jelen volt. És ez gyűrűzik, tovább, és adjuk tovább és tovább egymásnak a kilincset, és az a szörnyű, hogy vannak áruló írás tudóink, akik egyébként lehetnének, sőt, talán vannak is azon a szinten, hogy felfogják a kornak a szavát, a, szor, a, a, kor, a kornak a parancsoló kiáltását. De nem nőnek fel hozzá, pontosan azért, amit mondtál, mert már kötöttek egy alkut ezzel a rendszerrel, őket ez a rendszer pajzsra emelte, ők ennek a rendszernek a haszonélvezői, és befogják védeni ennek a rendszernek a racionalitását áron. Egy vállalat, mint fölött Egy vállalat, mint fölött Egy vállalat az öreg pusztulásnak Egy vállalat az öreg pusztulásnak Apokalipszis RT Van itt néhány SMS Vágyzs le a népet, Robi írja az SMS író Hát bár ilyen könnyű lenne De igazán van, nem a néppel volt bajunk, nem? Hát figyelj, most nézd Az embereket, a A marketing illetve a média az kondicionálja valamire. Az alapján érdeklődtek valami iránt. Tehát, hogy mondjam, a néppel együtt maradott el Magyarországon az értelmiség, de az értelmiségnek a felelőssége az óriási. Mert vannak köztük szerintem sziporkázó elmék, és azt gondolom, hogy Váncsa is az, meg tótavé is az. Nem az a baj velük, hogy ostobák, hogy felérjék a jelenlegi folyamatoknak a jellegét és a miben létét. Hanem, hogy egy magyar diskurzusban vannak beágyazva, ami nem arról szól, ami történik a világban. Ha pontosan erről van szó. Azt írja az SMS író. Gény, a G8 nincs minden nap a szem előtt. Gyurcsány Orbán igen, az átlag, meg azt szidja, akit elétesznek hogy na, ezt kell szídni, írja Ebola. Na várjunk, csak pontosan erről van szó. Csak a nagy gond az az, hogyha a Gyurcsány és Orbán között ö, határozod meg a cselekvési lehetőségeknek a palettáját, akkor valójában nem érted az egész rendszer, mert a rendszer az nem úgy néz ki, hogy vagy Gyurcsány, vagy Orbán, hanem úgy, hogy Gyurcsány és Orbán az egy látványszínház, amit eléd raktak, eléd pakoltak, hogy te ne a háttérben zajló nagyon lényeges folyamatokkal foglalkoz. Amíg a Gyurcsány-Orbán dilemmával vagy elfoglalva, addig zajlanak a háttérben a lényeges folyamatok. Amíg te ezzel foglalkozol, addig sem próbálsz beleszólni, belenyúlni, valamilyen módon befolyásolni azok, Hat a folyamatokat, amelyek folyamatok meghatározzák Gyurcsányt is, meg Orbánt is. Tehát nehogy azt hidd, hogy Magyarországnak a mozgástere az akkora, hogy Gyurcsány és Orbán azt bármilyen módon meghaladhatja. Ha pedig akkora lenne, ez a két figura soha nem haladná meg, akkor sem, mert nem áll szándékukban, mert nem ez a programjuk. Tehát ezek a figurák, ezek mind-mind-mind-mind adócsökkentést ígérnek, aztán valamelyik megnyeri a választást, és az magyarázkodik a másik megköpköd, hogy adócsökkentést ígér, de hát mindegyik adócsökkentést ígért. Azért azt ne felejtjük el, Magyarországon négy pártrendszer van jelenleg, és mind a négy párt adócsökkentést ígért. De most hagyjuk is az adókat. Szóval, hogy miről is van szó? Szeretnéd érteni, hogy mi a különbség Gyurcsány és Orbán között? Mert ha szeretnéd érteni ezt a Gyurcsány-Orbán diskurzusból, sosem fogod tudni levezetni. Ez a Gyurcsány-Orbán véleménykülönbségből sosem fog kiderülni, hogy köztük mi a valódi különbség. Hanem, hogyha Gyurcsányt és Orbánt egy kicsit félreteszed, nem mondom, hogy ne foglalkozz velük. Tekintsd őket bulvárnak. Nézz rájuk úgy, mint Kelemen Annácskára. Tekints rájuk úgy, mint a kordabály. Balásklári kettősre. Ha így tekintesz majd Gyurcsányra és Orbánra, és majd elkezdesz normálisan foglalkozni a normális politikával, úgy, mint mondjuk a korda balásklári kettőshöz képest foglalkozol mondjuk. Mondok neked egy példát Dostojevskijel mondjuk, vagy Csehovval, mondjuk, vagy József Attilával. Tehát van a kultúrának egy olyan szegmens, amit komolyan beszél, és van egy olyan, ami megszórakoztat, mullottat, és hát arról is lehet véleményed, ahogy a bulvárról. Tehát legyen véleményed nyugodtan Gyurcsányról és Orbánról is, oké, okay. csak közben tudjad, hogy ez egy ócska bulvár, kacsa, amit azért kaptál, hogy mulatozz, szórakoz, és lekösse a figyelmedet. Tehát mulatozz, szórakozz, de ne engedd, hogy kizárólagosan lekösse a figyelmedet. Tudjál odafigyelni arra, hogy vajon mi van a bulvár mögött, mi van a háttérben. Ami a háttérben van, ami a háttérben zajlik, az a globalizációnak a folyamata. Gyurcsány az valójában semmi más, mint egy kesztyűsbáb egy kézen. Ezt a kezet most hívhatod úgy, hogyha neket neked tetszik, hogy Világbank, ezt a kezet hívhatod úgy, hogyha neked tetszik, hogy George W. Bush, de hívhatod úgy, hogy Európai Unió. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, hívhatod úgy, hogy G8. Tehát ez sok aspektusa létezik, biztos vagyok benne, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy létezik egy New York-Tel Aviv tenge, ahogyan Csurka István butaságában mondta egykor, de mindenképpen így van. És hogyha Orbánra tekintesz, azt látod, hogy semmi más, mint egy kesztyűs báb, ugyanannak a kéznek egy másik ujján, vagy ugyanannak a testnek egy másik karján. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat vizsgálod, akkor valójában. De, de ez az szörnyű, hogy a gyerek a bábszínházban, hogyha eléggé kicsi és eléggé egyszerű, akkor azt gondolja, hogy azok külön bábok. De hogyha leomlana a paraván, akkor látnák, hogy hátul van egy bábos a kezén, számos bábbal. Egyébként ez, ezek is olyan dubák, amiket, hogyha mondom, 6 évvel vagy 7 évvel ezelőtt mondtam volna, akkor rögtön az lett volna, hogy csurka István. Tehát, hogy rögtön el lettem volna zavarva az szélső jobb oldalra. Tehát, Gyakorlatilag most arra jutottunk el, tehát ezért vagyunk milyen csököttek mert most arra jutottunk el oda, hogy ilyeneket ki lehet mondani anélkül, hogy az ember gettóba zárnák. Igen, és ez, ez szerintem ez szerintem tök jó, szóval Pont, pont azért nem akarom, hogy nyándol leragadja ezt szerencsétlen egy csurkapistem, mert miért mert most már nem ebbe élünk, nem ez Há. van, és én figyeltem a magyar sajtónak a, a például a tehát, hogy milyen szavakat használnak a globalizáció kritikus mert Ugye. Legelőször a antiglobalistának nevezték őket, és hogyha veszem mondjuk egy. Magyar hírlapot, akkor a jobb felső sarokban van egy fotó José Bové, francia parasztvezéről, aki az egyik vendége volt a hétvégi Globfest 2-nek. hány százalékot kapott ő egyébként a francia köztársasági elnök választása? Mindjárt, mindjárt. Jel jel jel jelentős támogatottsága van. És azt mondod, hogy Budapesten járt José Bové, francia antiglobalista. Van a Napiász, akivel mondom, hogy együtt takarítottuk a Városliketító környékét, tehát nyilván nem ellenségesek a védegylete. A beharangozó akciót, ami egy virágokkal teleültetett Skoda volt a Gödör lépcsőjénél, ami pár a Globfest megnyitója előtt raktunk ki a zöld fiatalokkal együtt, ott azt a Napiász az úgy közölte, hogy ott volt egy fotó, egy nagyon cuki lány éppen virágot ültött a Skodába, és fölé volt írva, hogy védegylet a globalizáció ellen. És ezeket e 7 év óta újra és újra, mint egy ilyen régi akadozó lemez, újra el kell magyarázni, hogy nem antiglobalisták internetet használnak, interneten szervezik meg a nemzetközi koalíciójukat, mobiltelefont használnak, nem akarják lárdítani a globalizációt, azt akarják, hogy a globalizáció igazságosabb legyen, vagy fenntarthatóbb legyen. A világ legglobalizáltabb jelensége ma a globális civil társadalom, ami... Non-profit szervezeteknek, civil szervezeteknek a világméretű koalíciója nincs ma ennél globalizáltabb a világon, és ezek után a magyar sajtó újra és újra minden évben használja az antiglobista szót. De azért vagyok optimista, mert lehet látni, hogy van egy elmozdás. Egyre több heti lapba, igényesebb mértékadó adó heti lapokban látom azt, hogy elmozdulnak ebből az antiglobalista jelzőből, és használják ezt a globalizáció kritikust vagy az alterglobot. Globot. Ha jól tudom, ennek az volt az evolúciója, hogy először volt az antiglobalista, aztán aztán az antiglobalista tábol lett a globalizáció kritikus, amikor már a, a, a globális eszközöket kezdték el alkalmazni a globalizáció káros hatásaival szemben, és akkor végül pedig a, a kidolgozott alternatívák fényében lett, lett alterglob. Hát igen, az alterglob az arra gondol, hogy van, arra, arra utána, hogy vannak alternatíváik az alterglobot, meg a globkritet, ezt mi találtuk ki kínunkban azért, hogy legyen egy rövidebb annál, hogy globalizáció kritikus, de mind a hármat használjuk. A hazai teoretikusok közül, akik uh, mértékadó uh, rendszerkritikus uh, elemzők Szalai Erzsébet évek óta korrektül, következetesen globalizációkritikusokról beszél, hogyha megnézed, mondjuk Lányi András vagy TGM, ők össze-vissza keverik ezt az, az, a, ezeket a szavakat. És nyilvánvalóan ennek uh, van egy olyan alapja, hogy ők, ők máshogy használják magát a globalizáció szót, de mindegy, most nem megyek bele. Vegyük fel a telefont, háthabondva, nekünk valami érdekeset hallgató. Halló, halló. Halló, se hogy előtt vagyok. Úgyhogy veszem a szerint, hogyha pártoknak meg az őket körülvevő a médiának az lenne, hogy egy minél tanulatlanabb, búltább, megvezethető, primitívebb emberek, akinek a tolkán mindent le lehet nyomlani. De miért van az, hogy nyugaton ez nincsen így? Tehát nyugaton azért a közvéleménynek van egy bizonyos szegmentuma, amelyik igényel egyfajta diskurzust, azt megkapja a médiának valamelyik orgánumától. De nem tudom. Tehát én például beleolvastam, ugye hallottam ezt a bovét, a ott volt Magyarországon, és én, én, nekem először úgy került be a képbe, ugye, hogy Franciaországban megdöndezett szét. Hát mondom, oké. Okay be van, ugye a hazai terméknek a védelmében, nem tudom mi volt az oka, és erre nézek, egy, abban az időben nézek egy, egy, egy, egy kerékpárban a Tour de France, és ott ugye megcsinálta azt, hogy kiment az embereivel, és úgy hívta fel a figyelmét, hogy megállította a Tour de France, és ott az emberek, és egyben elkezdték, holott szerintem egy jó ügyet szolgál. A most nekem az így mutatkozott be, és ráadásul vannak értemes gondolata is hogy a csávónak, mert például a Magyar híla megcsináltak egy interjút és azt mondta, hogy milyen világ lehet az, és egy nagyon jó szöveg, azt mondja, amikor a, a, a hogy mondjam, a vécében, az ürvéket, ivóvízzel mossuk le. És utána csinálunk valamit, amiben ismét a, a tucsmóból tiszta csinálunk. És marha értemes gondolatai. És ezt hívjuk fejlődésnek és civilizációnak. É, és pontosan, Nekünk pontosan. ez annyira nem durva, mert itt van egy, egy, egy bazi nagy folyó, a Duna, de nagyon sok milliós nagyvároson a világban ahol nincsen ennyi édesvíz, és ott is a fejlődés és a civilizáció az, hogy a klotyodat ivóvíz tisztaságú vízzel húzod le. Így van, de én éppen azért mondom, hogy mi terbeszélgettünk nagyon jó, és értelmesen hallgatlak benneteket, illetve értelmesen feltetik ki a gondot, azért és engem is érdekel dolog, és közben azt sem észre, hogy ez egy rádióban mondjuk én kocsiba hallgattam, de utána hazamenik az ember ha bekapcsolja a bekapcsolat egyáltalán, akkor látsz ezeket a baromságokat, a megvezetett politikusoknak a hülyeségét. Ja, de a én nekem meg már annyira elegem volt ebből, és tudod, hogy mi a szörnyű, hogy amíg én minden nap erről beszéltem itt a rádióban, addig azt éreztem, hogy akármennyire is meg akármennyire is elegem van belőle, meg akármennyire is szidalmazom, meg akármennyire is mocskolom, mégis azzal, hogy erről beszélek, kvázi minden áldott nap leteszem a voksomat amellett, hogy ez fontos. Ez a fontos. Ezekről a dolgokról érdemes beszélni. Ezért hattam föl vele. Ez a legfontosabb, nem fontos. Ez a legfontosabb, hogy milyen milliót teremtünk magunknak, a környezetünknek, az unokáin. Ez a legfontosabb. Mert egyszer képzeld, el, ha az a tömeg elindulna, amelyik, amelyik, eh, tehát am amelyiknek nem szabadna elindulni, kíváncsiak a g 8 ezek hova mennek ülnének? Én arra lennének Vagy hogy egyből beáll, beállnának, hogy gyilkassanak a legnagyobb környezetvédők, meg egyébként. Hihetetlen. Köszönjük, hogy hívtál. Na, oké, okay, szévasz, minden jó. Hello, hello, hello.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 Sziasztok! Nagy baj lehet Magyarországon, hogy megfúrták a Demokrácia című műsorotokat. Lehet, hogy túl sokan hallgatták? Maradjatok önmagatok, írja nekünk. Kitti. Kezes Kitti. Nem fúrták meg a Demokrácia című műsorunkat, és ezért van nagy baj Magyarországon, mert te még mindig azt hiszed, hogy megfúrták. Én már mondom, hogy nem. Ez a Demokrácia nem. RT. Igen, ez volt a Demokrácia RT. És, és nem furták meg, csak elegem lett, illetve nekem és Andrásnak, akik mi ketten ennek a műsornak a szellemi védnökei voltunk a kezdetektől. Ja, mert ennek az volt a profilja, hogy a magyar belpolitikára reagál, ugye? Igen. Ezt Nem. mi mennyit hallgattuk a barátnőmmel a választások idején? Hát igen. Ez, ez, a választások ez a... idején még a szélső című műsort hallgattátok, igen, az igen. Még, a, még a reggeli műsorságon Hát ez egy ég. csoda volt, ez olyan volt, mint a 90-es évek elején a Tilos Rádió, most komolyan. Hát igen, igen, most... egy ha a választások lesznek, akkor szerintem új is fel azt hát a műsorodat. Világos, világos, hogyha valami pont hogy elkezd lángolni a tévészékház, vagy hogyha újra október 23-át írunk, és megint belelőnek az emberekbe gumilövedékkel fejmagasságban, vagy bármilyen brutalitás történik, értelmszerűen foglalkozni fogunk vele. De pusztán azért, mert ez az Ócska minden egyes nap meg kell, hogy töltse a lapokat, és minden nap meg kell, hogy töltse a műsort. És minden... Most például arról kéne beszélnünk a fontos dolgok helyett, hogy vajon miért Bajnai Gordon lett a a szolgálatokért cilvási és bajnai, az meg miért lett? Kapott még valamit. Igen, és a, miért és, és akkor most, most akkor mi lesz majd Lampert Mónikával? És hogy vajon mi áll-e És akkor ezt kéne nekünk így vizsgálni. Vajon, vajon az, hogy Kis Péter a miniszterelnök helyettese lett azt mutatja, hogy megerősítette pozícióit mint az msp ben a, a miniszterelnökkel szemben álló szány tagja? Vagy azt jelenti, hogy együtt fog bukni gyurcsány miniszterelnökkel, és ez egy zseni Húzás volt részéről, hogy hmm. maga mellé Igen, Ez jó kérdés. Én azt mondom, hogy inkább az utóbbi ide hallgassuk meg a telefonálót is. És akkor erről, erről kéne, hogy szóljon a magáról. So... nagyon egyetértek magával. Nagyon egyetértek értek magával, és nagyon-nagyon nagyon jó, hogy vannak még ilyenek, akik, akik ezt a rohadt Orbán Viktor. Csak ne lennének ezek a siederek, akik a gény 8 on felgyújtják az országot. Hát az, az, az országot járatják le az, ami. Ezek ide soha nem jönnek, remélem. <Sz> szóval, <Sz> uh, szóval itt a. Nagy baj ebben az országban azért van, mert én ebben a műsorban már 19-szer elmondtam, de komolyan 19 különböző alkalommal, hogy nem, nem arról van szó, hogy minket ellehetetlenítettek, nem tiltották le ezt a témát. Mi vettük le ezt a témát a palettáról, mert úgy gondoljuk, hogy nem ezek a fontos dolgok. Aztán, ha majd Ma már nem kell cenzúrázni, elég az öncenzúra, ami működik anélkül is, hogy a hatalom erre felkérné az újságírókat. Annak ellenére, hogy a Freedom House legfrissebb jelentése szerint, mm. ugye ez egy washingtoni szervezet, ami annyira független, hogy nem fogad el senkitől pénzt, csak az amerikai kormánytól, Továbbra is két és feles osztályzatot kaptak a, a, a, a sajtó, a média szabadsága Magyarországon, nem változott. De ez no... nagyon magasnak számít egyébként. Tehát igen, a... noha egy csomó mutatón zuhant. És miért? Mert a Freedom House szerint az újságírók Magyarországon felkészültek, magas színvonalon dolgoznak. Csupán mm. azzal van baj, hogy a politika befolyása e, és megosztottsága bármilyen olyan működésként. Utóbbi igaz, hiszen a közszolgálti TV bármelyik kormány is volt, Orbán vagy, vagy Mengyes vagy Úrcsán, kézi vezérléssel működött, vagy működik most is. Ugyanakkor azt leírni, hogy az újságírók Magyarországon felkészültek és magas színvonalon dolgoznak, hát, és, és az újságírók egyébként, az újságok, amikor megjelent ez a, ez a Freedom House tanulmány, mindegyik ö, azonnal rohadt büszkén közölte ezt, hogy Lána, milyen magas színvonalú. De jól is dolgozunk. Milyen Még a Szovjetunió is, Szovjet is megdicsért minket. Igen, igen, milyen jól benyaltak nekünk. De tényleg ez olyan, mint ami a Kremlből érkező leiratok. Tehát azt kell észrevenni, hogy most is van egy nagy, széles, terebélyes, jó, alaposan szarosseg az arcunkba. És ugyanazok az ösztönök, ugyanazok a beidegződések, melyekkel korábban a Habsburg segget, nem sokkal később a, hát a császári segget, már az osztrák magyar morarhiának, a dualizmusnak a, a jellegéből fakadóan. Ez követ a, a Tülen magyar külpolitika. A. külpolitika továbbra is a washington moszkva tengelyen mozog, csak hát nem <gül> nem, nem ugyanannyit nyalnak mindig mindegyik oldalra, mert néha van egy, -egy ilyen posztbipoláris hidegháború utáni váltás, Igen. de ezen mozog. A béka perspektíva az működik. De tényleg, de azzal ugyanazokkal a lelkes és széles nyelvcsapásokkal, amelyekkel benyaltunk annak idején a németeknek, jelesül Adolf Hitlernek, amivel később illettük Stálint majd Brezhnyevert. Tudod mi az érdekes? Nekem robi az, hogy amikor a magyar médiát osztályozza a Freedom House, akkor csupán a politikai befolyásról és a politikai megosztottságnak a, az eluralkodásáról a médián belül ír. És arról miért, miért nem ír, hogy az üzleti életnek milyen befolyása van? És arról miért nem ír, hogy Magyarországon, mint a világon, mindenhol az újságokat nem a vevők, nem az olvasók tartják el, hanem a szponzorok. Ebből, ki, ebből kiindulva Magyarországon, mivel egy rendkívül szűk piacról van szó, az a sajátos helyzet alakult ki, hogy amit például, amilyen véleményeket például a piac nem támogat, mint például globalizáció kritika adott esetben, vagy akár csak egy olyan vélemény, amely véleménynek nem egy kifejezetten fogyasztóképes kereslet a, a, a felvevő piaca, mondjuk a nyugdíjasok adott esetben, akik nem a legjobb fogyasztó köztudottan, azok a vélemények egyszerűen nem tudnak megjelenni a palettán, nem tudnak megjelenni a médiában. Na most Franciaországban... Van egy Le Monde diplomátik még ha? egyelőre. Ha? Például azért, mert Franciaországban van egy kormányzati alap, amely kormányzati alapba minden egyes média hirdetésből megy egy százalék. Ezek az egy százalékok, hát gondolj bele, a minden egyes médiumnak minden egyes hirdetéséből egy százalék megy a kormányzati alapba, ez egy adó, ez már egy igen komoly pénz, ami összegyűlik, és ebből a pénzből támogatják azokat az orgánumokat, azokat a véleményeket, amely vélemények a piacon nem tudnának megélni. Üzleti alapon, piaci alapon nem tudnának jelen lenni. Miért jó ez? Mert ezáltal a társadalom érdeklődése, nem pedig a piac öh nyerességvágya, profit a határozza meg a média palettát. Tehát értelemszerűen szélesebb lesz a médiapaletta. Tehát mi történik? Nagyobb lesz, növekszik a sajtószabadság. Ez az, amire emlékeztető dolgokat sem látunk Magyarországon. Az a, a, az, az érdekesebb, hogy ezek a, a régi anarchista dogmákat azokat úgy tűnik, hogy félre kell tenni. Jelenleg úgy tűnik, hogy a szabadság mértéke az állam beavatkozásával hogy csökken, hanem inkább növelhető, mivel hogy a szabadságot manapság már nem elsősorban az állam, illetve annak ön, önkényuralma, hanem a piac és annak gazdasági racionalitása veszélyezteti. Lást például a sajtót. És ezért jutunk el oda, hogy Puzsi a Robi műsorát nem kell betiltani, nem kell mágiára vetni, mint régen a könyveket. Elég az, hogy a magyar sajtó úgy működik, hogy tömeges öncenzúrát alkalmaznak nap, mint nap. Azok az emberek, akik a sajtóból élnek meg, mert ott a munkájukat végzik. Ezzel mire célzol? Mire célzok? Arra, az első re célzol, hogy Úristen betiltották-e Robi műsorát, vagy nem, vagy nem tiltották be. Nem kell betiltani. Az a lényeg, hogy a 99% az ne erről szóljon. A. Na jó, de hát gondoljunk csak belába, abba, hogy, hogy mi is a média. Mi a média ma Magyarországon? Hát nem más a média, mint egy-egy mint stadion, ahol megvívhatnak az adott futballcsapatok. Hogyha a Fidesz az mondjuk a Fradi, akkor a magyar nemzet az az úti pálya. Hogyha a, a, az MSP az az Újpest, akkor a népszabadság az a megyeri úti pálya. És akkor hát rendeznek mérkőzéseket itt is, meg ott is, és akkor a hazai Szurkolók azok mindig kilátogatnak. Értelemszerűen nagy számban érkeznek hazai szurkolók a magyar nemzethez, hogyha a Fidesz játszik otthon. Értelemszerűen nagy számban érkeznek hazai szurkolók a népszabadsághoz, hogyha az MSP játszik otthon. Csak nem szabad félreérteni. Ezek, itt egyik sem a Népstadion. Ezt kéne megérteni. Nem a Népstadionban játszák ezeket a meccseket. Szerintem egy olyan pálya, mint a Népstadion, az ilyen gyalázatos ocsmányszar csapatokat levetné magáról. Tehát levetné magáról a gyep megnyilna a gyep mintha csak, mintha csak földrengés lenne és elnyelni ezeket a kutyaütőket mert ami itt zajlik az a közönséget nem szórakoztatja. Tehát itt igazából az emberek már olyan az egyébként a magyar közélet is, mint a magyar futball. Tehát még járnak emberek meccsre, de már nem azért járnak, hogy csodálják, hogy milyen szépen játszanak ezek a játékosok, vagy hogy szórakoztatnak minket, vagy milyen alázat van bennük, mi irántunk szurkolók iránt, vagy a játék szeretete, vagy a pénz, akár a pénz szeretete iránt, tehát, hogy annyira szeretnének megdolgozni a fizetésükért, hanem semmi más nem látunk, hanem az, hogy két kutyaütő, gyalázatos bagás, és mi pedig semmi másért nem járunk a meccsre, mint összeverni az ellenfél szurkolóit. Tehát már nem azért járunk a meccsre, ami a pályán zajlik, ami a pályán zajlik, az tulajdonképpen egy szar színház. De már nem is azért megyünk, hogy azt nézzük, mert azért ki se mennénk. Tehát ki kíváncsi ezekre? Azért megyünk, hogy jól megagyaljuk az mocskos rohat lilákat, vagy a büdös bunkó zöldeket. És hogyha probléma van, akkor a nagyon szűk uh, réteg Magyarországon, bár egyre nagyobb, aki, aki a problémákat látja, az azt mondja, hogy Úristen, hát akkor valószínűleg az a baj, hogy rosszak a focinak a játékszabályai. És akkor jönnek a melokó Miklósok és barátaik, akik bemennek a parlamentbe és felesküsznek a Szent Koronára, mert a magyar alkotmánya a baj van, mert ez egy toldott, foldott német-orosz alkotmány. És hát ez látszik, hogy rosszul működik, hiszen hiszen Ferenc se lehetett eltávolítani az összödi beszéde után, vissza a Szent Korona eszméhez. De az, de az is jellemző egyébként a magyar csököcskére, hogy ha bajunk van az alkotmány akkor nem meghaladni akarjuk, hanem vissza a Szent Koronához. Hát világos. És erre, erre ez, ez szerintem annélkül, hogy mondtam volna, de tulajdonképpen ezen a gondolat is íkon mozgott Péter kollégám, aki részt a 2-nek a nyitó hazai plenárisán, ahol ugye arról beszéltünk, hogy válságban vannak-e az új köztársaságok Közép-Európában, Visegrád négyek így Magyarország, hogy nem, nem az intézményrendszerrel van a, a baj, ezt, ezt nem csak ő, de a többi vendég is elmondta. Az a baj, hogy az intézményrendszer önmagában kevés hiába találták ki a rendszerváltás idején többé-kevésbé jól úgy néz ki, hogy, hogy, hogy azért így elműködött 20 éven át. Nyilván, Robi, te el tudod mondani, hogy mi a baj ma a demokratikus intézményrendszere, de ez az egész világra elmondhatod, az Egyesült Nyugat-Európáig. Most nem ezen a körön mozunk. Arról van szó, hogy valamilyen szinten jól el, eldöcögtünk az intézményrendszer. Nem azzal van a baj, az a baj, hogy ez önmagában kevés. Hogyha emögött nincsen egy demokratikus politikai kultúra, ami minden nap újra és újra élettel tölti meg ezt az intézményrendszert, akkor ez az egész ránk fog rohadni és ránk fog és ezt tapasztaljuk most Arról van szó, hogy nem elég a demokrácia, a demokraták is kellenek. És az a baj, hogy a rendszerváltással csak egy új intézményrendszert kaptunk. Megkaptuk az új játékszabályokat, amit úgy hívnak, hogy globális új kapitalizmus, meg megkaptuk a képviseli demokrácia nevű játékszabályokat, de ez kevés, mert a nép az ugyanaz maradt. Egy olyan nép, aminek a civil szerveződéseit a korábbi évtizedekbe széljverték, amit arra szocializáltak, hogy ne csinálj semmit, a tanult tehetetlenséget ad tovább a te gyermekeidnek, csak a saját fogyasztásodat, próbáld növelni a közügyekbe, ne részt, annak úgy sincsen értelme. Egy depolitizált, demobilizált népet, egy lakosságot, az embereket lehet választani, kinek még tetszik. Ezt állítottuk elő, és ennek a népnek nincsen demokratikus politikai kultúrája, a legjobban abból látszik, hogy a saját választott politikusainak sincsen, és a saját választott politikusai újra és újra megerősítik visszafelé a népirányába ezt a, a minuszt, ezt az iszonyatosan nagy hiányt, aminek következtében 20 évvel a rendszervetés után arról kezdenek őrült emberek szajkozni, hogy a magyar Szent Koronára kell felesküdnünk, mert akkor fogjuk megváltani Magyarországot, hogy, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés az tegyele az ártsából zászlóra az iszonyatosan nagy nemzeti esküdt. Mert máshogy Magyarországot nem lehet megmenteni. De nem. a szimbólumok, tehát csak is a szimbólumok, tehát mindig és csak is és kizárólag a szimbólumok, tehát a valóság és a társadalom elidegenedtek egymástól. És ez is Kádárnak egyébként a bűne, ugye meg vagyok erről győződve. Az emberek nem akarnak szembesülni a valósággal. Tehát nem akarnak szembesülni azzal, hogy ez az intézményrendszer itt és itt és itt rossz, vagy az intézményrendszer adott esetben működhetne. Hogyha De egyébként vannak itt tök jó törvények, hát ott van például a Törvény. Hát a törvény. Ha politikai garnitúra 6%-át, 8%-át költi egyes egy, -egy kampányba, mint a törvényben meghatározott. Nem, tehát ez nem ez, az... ez is szóba jött a kerescsán a pártfinanszírozási törvény. Hát a pártfinanszírozási törvény az a Rákos Daganat a magyar alkotmányos demokrácia testén tehát a pártfió, illetve hát annak a benemtartása világos. Tehát inkább fogalmazunk akkor úgy, hogy a pártfinanszírozási törvény az a szerve a magyar demokráciának, amit a magyar, demok, magyar politikai garnitúra nevű rákos daganat megtámadott. És, hát, és, és a törvényeket, talán... az intéz, intézkedéseket és az új intézményeket eleve úgy alakítjuk ki, hogy tényként kezeljük, hogy Magyarország politikai élete az egy rákos daganat. Az egyik vendég Bozóki András volt azon, amit, a, amit az ex-miniszter, Az exminiszter, aki, akit amikor bemutattam a közönségek, nem tudtam, nem hogy a nevével Sieder Anarchistaként találkoztam a 80-as évek végén, vagy 90 esek elején, amikor az Anarchista újság nevű kiváló lapot nagy nehezen győrben megszereztük és olvasgattuk. Utána ő miniszter lett, most már nem miniszter, és kiadott egy kiváló könyvet, Anarho Demokraták címmel Sükös Miklós, most került a boltokba. Egy nagyon érdekes pályát futott be, ugye egy Anarchistából miniszteré válni, majd újra valami, valami hasonlóvá, ez nagyon érdekes. És az, az a legérdekesebb, amit mondott, az egy ilyen kaminga út volt, utána összefutottam a Kossuth egyik kiváló munkatársával, és csorgatta a nyálát, hogy nem volt jelen a vitán, mert Bozóki coming autót és elmondta, hogy ma Magyarországon, aki elvekkel a fejében lép politikai pályára, azt nem az, hogy idealistának nevezik, hanem... Teljesen sík nézik és, hogy, és hogy, hogy, hogy Blair nem véletlenül mondta ezt, ezt lehet, hogy a Lánci András tette hozzá a szövegéhez, amint Blair lemondott, az első mondata az volt, hogy sajtó egy hiéna, És ez nem valamilyen ilyen, és ez nem valamilyen, ilyen, ilyen pipiskedés, hogy úristen, is, tehát mekkora ellenszébe dolgoztam, hanem ezzel a bozok is nap, mint nap találkozott, és azért, azért mondom a bozokit, mert tök jó például, hogy Magyarországon a törvényeket alakítják, a valóságnak nevezett valamihez, és nem fordítva, nem a törvényeket tartjuk be. És mondta, egy példát, hogy ezt szerintem egy aránylag ismert Szoli, hogy, hogy egy, egy, egy zsűriben egy, egy vágó annak a rendezőnek ítélt meg valami díjat, akinek ő dolgozott, és akkor fel volt háborod, amikor a Bozóki, mint miniszter a fejére kopintott, hogy hát a törvény alapján ezt nem lehet, mert mi volt az első mondata, hogy de hát eddig még senkinek se kopintottak az orrára. És mi lett a vége a sztorinak? Az, hogy megváltoztatták a törvényt. De a a megyesi kormány kulturális miniszteréről van szó, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere volt a megyesi kormányban. Nem, a nem tudom, hogy megyesi Első gyurcsányban volt? Igen, lehet. lehet, hogy az első gyurcsányban volt? De a megyesiben még nem ő volt talán? Nem tudom, nem Jó, tudom. Szent, nem minden, minden esetre nem, én nem véletlenül szajkózom folyton a pártfinanszírozási törvényt, hogy az be kéne tartani, mert, mert a, egész, vagy, mondjam, a demokrácia... Csinálni. Tehát, szerintem a demokrácia az ezen a ponton ö, siklik ki. De nincs értelme újat csinálni, amíg a régit se tartják be. Tehát először egy olyan bagást kéne találni, ami. Tehát hogy. Tehát, itt az a szörnyű, hogy vannak törvények, amiket ők hoznak, és utána nem tartják be, és nincsen szerv, amelyik betartassa velük, mert ők a, ők a kormány, ők a parlament, és hogyha konszenzus van a négy parlamenti párt között valamiben, mondjuk egy törvénysértésben, akkor nincs fóruma annak, hogy ezt, hogy ezt rájuk lehessen kényszeríteni. Tehát így el lehet mondani nekik, hogy mit csináltak, és akkor különböző statisztikákat lobogtatva mutogatnak a másikra, hogy de a másik oldal még többet költött. Nem érdekel! Öcsém, nem érdekel! Négyszeresét költötted, de a másik oldalon hatszorosát költötted, csak így volt esélyünk! Megsértetted az ország törvényeit! Az apech, hogyha meg akar engem büntetni, mikor van tekintettel arra, hogyha én azt mondom, hogy a szomszédom még több adót csalt? Menj el át a szomszédba! Menj el át a szomszédba! Négy kérdezzem meg a szomszédomat! Ha még többet csol, hát ha én nem csalnék, hát a szomszéd a nyakamra nőne! ilyen nincsen. Ilyen a világon sehol nincsen, és az, hogy a politikusok ilyen morál szerint vezetik ezt az országot, az aztán kihat a komplet közmorálra. Tehát ez gyűrűzik lefelé az egész társadalomba. Mindenki, a politikusok is, meg a, meg a társadalom is egymásból vezetik le a saját erköstelenségüket. Na most a pártfinanszírozás az azért a a gordiusi csomó, amit át kell vágni, mert két dologért is felelős, és ez a két dolog, ebből a két dologból áll össze, a magyar politikai gyalázat, az úgynevezett dualisztikus oligarchia. Az egyik, mit tesz a pártfinanszírozási törvény az, hogy ezek a pártok a, az államkasszából kapott pénznek a sokszorosát kapják meg magáncégektől, és ezért hirdetnek. Egyrészt az a következménye, hogy semmilyen más politikai párt nem jut lehetőséghez, nem tud labdába rugni, Mert multimarketinges eszközökkel hirdetnek. Na most a marketingnek az a logikája, hogy egy, van egy ékrém, amit 600 óriás plakáton hirdetsz, és van egy ékrém, amit 6 óriás plakáton hirdetsz, akkor arányaiban fogják többen fogyasztani. Nem mondom, hogy százszor annyian, hanem inkább azt mondom, hogy 500-szor annyian, vagy ezerszer annyian azt, amit 600 plakáton hirdetsz. Egyszerűen ez a marketing törvénye. Na most, hogyha van egy párt, amelyik mögött multi, multinacionális nagyvállalatok állnak, vagy akár csak magyar kis- és középvállalkozások állnak, és az ő pénzükért folytatja a kampányt, törvénytelenül teszem hozzá, akkor értelemszerűen egy másik párt, amelyik pedig betartja a pártfinanszírozási törvényt és az állami támogatásból kampányol, nincsen esélye arra, hogy bekerüljön a parlamentbe. Mit eredményez ez? Neoliberális gazdaságpolitikát eredményez, mert milyen pártok kerülnek be a parlamentbe, és itt hadd nevezem meg ezeket a pártokat, az MDF-et, az sds t az MSZP-t, valamint a Fidesz Magyar Polgári Szövetséget. Azok a pártok, amelyek ezeknek a multinacionális nagyvállalatoknak, illetve ezeknek a magyar középvállalkozásoknak a közelében vannak, és amelyek ezeknek a gazdasági fejlődésében érdekeltek. Ők azok, akik. Tehát, ezek a, tehát egyébként multitőke meg egyáltalán semmiféle tőke nem fog támogatni egy olyan pártot amely párt ezek, ennek a tőkének az omnipotenciáját veszélyezteti ez ilyen egyszerű mondhat az Orbán Viktor amit akar tehát higgyetek neki ha akartok de kérdezzétek meg hogy honnan vannak azok a pénzek amikből kampányol kiktől származnak hatszor, nyolcszor annyiért mint meg van határozva a törvényben hol az a plusz egy nulla hogy kerül oda Kérdezétek meg tőle, amikor éppen antiglobos szövegeket nyomat a csávó. Mert semmitől se vagyok idegesebb, mint amikor eleszik a kenyeremet, ráadásul olyanok, akik a másik táborban rúgják a labdát. Tehát ez a legidegesítőbb a világon. Ez az egyik fele. A te másik is, fele. is azt mondtad, hogy antiglobos. Jó. Ja. <gül> Jó, egyébként erre rájár a szám, de tudod milyen ez. Szóval a globalizációk, egyébként Orbánra hadd mondjam már. <gül> de egy hazugság nem tök mindegy, hogy mi. Szóval... A másik az az, hogy, hogy, hogy ez, ez, a, ez az egyik dolog, a fontosabbik dolog a pártfinanszírozási törvény kapcsán. A másik dolog, és a szintén fontos, bár talán nem ennyire fontos dolog, az az, hogy a korrupció, az innen ered, innen fakad, itt a korrupció gyökere. Mert ezek a pártok, akik fizetnek, a, ezek, a cégek, sem a ezek a cégek a kampányban. Persze fizetnek a pártjainknak a kampányban. Ezek szeretnék visszakapni ezeket a befektetéseiket kamatos túl a, a következő négy éves ciklus során. Méghozzá állami megrendelésekben, méghozzá adott esetben kormányzati pozíciókban, méghozzá Adókedvezmények formájában, meg mindenféle pénzekben, amiknek az útjait egyáltalán nem is látjuk. Tehát ezek most a féltörvényes dolgok voltak, amiket mondtam. Tehát ez a három, mondjuk, hogy adókedvezmény, állami megrendelés és tény, ilyen tenderek megnyerése, meg, meg, meg ilyesmi. De, de nem, hát ennél vannak sokkal törvénytelebb utak, amiket nem is látunk egyáltalán. Tehát hogy egyszerűen folyatják ki az állami pénzeket ezeknek a cégeknek. Ez a korrupció melegágya. Csak mi a magyar médiának például a stratégiája ezzel kapcsolatban? Egyáltalán nem is foglalkozik senki korrupcióval kapcsolatosok nyomozással, amelyik nem valamelyik pártnak a, a, a, a holdudvarához tartozó orgánumnak dolgozik. Vagy, vagy, vagy elég gyorsan meg is szűnik az, az na, hát, na hát igen. Nézzük a menedzser magazint. Most. Na igen. Na, na, na, na, most, na most, hogyha ezek elkezdenek, elkezdenek furakodni ez, e, ezen a vonalon, és találnak valamiféle összefüggést, és ezt az összefüggést leleplezik, akkor is mi a válasza erre az adott orgánumnak? Rohat, mocskos, korrupt politikus. Tehát sosem az a válasz, hogy rohat, mocskos, korrupt politikai rendszer, ahol ez lehetséges. Egyet, Hogyan már, történt? Okay. Tehát nem teszi fel a kérdést egyetlen médium sem. Hogyan történhetett ez? Milyen struktúra az, ahol ez megtörtént? Mindig az a, az a kérdés, hogy milyen ember ez már? Hogy szavazhatott erre a Nép. Mindig ja, ezek fel. Tudom, mi a vicces, Obi, az, hogy, hogy te, amiről te beszélsz, ez, ez önmagában is elég szörnyű, de mindemellett van egy ilyen levegőtlen prés, ami bármifajta új politikai, ideológia, elgondolás, eszmerendszer el, elvek összességének a bejutását a parlamentben megakadályozza. Tehát képzeljük el azt, hogy minden, minden így működik tovább, a nagy pártokat megtalálják a nagy befektetők, és e, megtolják pénzekkel, de mi lenne akkor, hogyha legalább egy-két százalékos szinten bejutnának olyan új politikai e, erők a parlamentbe, amik nem pontosan azt a szöveget nyomnák, amit a jelenlegi pártok nem jutnak be, miért? Azért, mert a rendszerváltás idején attól féltünk, hogy egy olasz rendszerre hasonló valami alakul ki, amely a folyamatos kormánykoalícióknak e, a, a, a, a, az összedőlésével jár, és ezért úgy alkottuk meg a rendszerváltáskor a, a, a, a politikai szisztémát, hogy stabil legyen a, a politikai rendszer. Tehát e, ennek az a hátránya, hogy nagyon nehezen kerülnek be új erők. és, hát az az a küszöbb. és ez a küszöb, Nem csak a többek küszöbb, közt. de többek közt a küszöbb. És ez például egy olyan pont az intézményrendszerben, ami, ami, amin lehet, hogy változtatnunk kell. A, de annyira féltünk, annyira féltünk az instabilitástól, igen, hogy, hogy olyan hogy, brutálisan stabil politikai rendszert alkítottunk ki, ami képtelen kitermelni olyan új eszméket, vagy olyan új politik és szereplőket, akik a 20 év alatt a rendszerületesrót eltett idő alatt felmerült ö, problémákra egyáltalán beszélnek, vagy szembenéznek, vagy alternatívákat ajánlanak. Egy hadat szabadítottunk a nyakunkra, és bebetonoztuk. Tehát olyan, mintha tényleg az arcunkra kötöztünk volna egy egy ketrecet, de úgy, mint az 1984 című regényben, a 101-es szobában, és abban lenné, lennének patkányok, pontosan úgy, mint abban a regényben. És nem tudjuk leszerelni magunkról. Na, ez egy nagyon stabil rendszer. A stabil. A misor elején a, a Váncsa Ivánnak a Jövőre veletek oszakában című vezércikkéről beszéltünk, és őt felteszi ezt a közhelyes minúton adott kérdést, hogy de hát kiket is képviselnek a civil szervezetek. Kiket képviseltek azok a civil szervezetek, akikből a pártok a rendszerváltás idején megalakultak, ugye? Ők a népet képviselték? Azért, mert mondjuk 20 ezer feláborodott ember kiment, és a Dunagát ellen tüntetett a Kossuth téren 88. szeptember 12-én, akkor elmondhatjuk, hogy a demokratikus ellenzéket meg a későbbi MDF-et, azt, azt olyan, olyan, ők, ők olyan nagyon a népet képviselték? és kialakítottak egy politikai rendszert, amiről ugye elmondtuk, hogy 20 év eltelt, és azt látjuk, hogy hiányzik mögőle egy demokratikus politikai kultúra, az intézményrendszer megvan, úgy, ahogy jó, csak nem tölti meg semmilte. Szerinted ők mire gondoltak, amikor ezt létrehozták, hogy mitől fog ez a demokratikus politikai kultúra kialakulni? Jártak ki Londonban, New Yorkban és Londonban azt látták, hogy a gyep az iszonyatosan sűrű és zöld, és azt mondták, hogy azért ilyen jók a nyugati demokráciák, mert hagyomány van, mert évtizedek évszázadok óta működnek, és majd mikor nálunk is eltelik 20 év mondjuk, akkor már a mi gyepünk is iszonyú zöld lesz és sűrű, nem jött létre. Nem látom ez, ezt a folyamatot. Ez az, ami, ez az, ami nem történt meg. Tehát, tehát ha, ha abból indulnánk ki, hogy ők semmiféle hibát nem követtek el, nem dolgoztak kellene csupán lerakták a rendszert, hogy guruljál aranyos, úgy, hogy bíztak abba, hogy egy politikai, demokratikus politikai kultúra majd úgy magától a semmiből ki fog alakulni, ha csak ezt feltételezem, akkor is azt kell mondanom, hogy iszonyatosan nagyot tévedtek, mert ez nem jött létre. Ez így van. És uh, visszatérve a Vájáncsi a Ványcsavország nem nagyon ismeri az ATAK nevű nemzetközi globalizáció kritikus szervezetet, az egyik legnagyobb a világon, Magyarországon is van egy egy szervezete, egyébként függetlenek egymástól, tehát nem direkt, nem szervezetet mondok. Egyszerűen megnézi, hogy milyen, minek a rövidítés ez az ATAK, ugye ez egy mozaik szó, és azt látja, hogy assassination for the taxation of financial transaction for the aid of citizens, és az utolsó szó a citizens, és az, mit jelent? Polgárok. És ezek után gondolja, hogy ez az ATAK, ez a Tobin adó, amit az atak követel ugye az, hogy a világba pörgő, a tőzsdéken pörgő forró pénzeket, a azokat a, spekula a spekulatív, spekulatív pénzeket legalább egy-két százaléka vagy egy fél százaléka meg kéne adóztatni, és ezt valamire kéne ezt a pénzt fordítani. És akkor felteszi ő ezt a kérdést, hogy vajon ezek az idióta a vizes nyolcasok, mint például az Atak, mire akarják költeni ezt a, ezt a Tobin És mivel az az utolsó szó a szervezet rövidítése, vagy citizens, azt gondolja, hogy a polgároknak, a civileknek, tehát mivel ez egy civil szervezet, saját magukra akarják költeni, és leírja, azt, A a nép! Pénzét. És le, reklámot kell adnod? Le, le, le, leírja? Várjál, szolvasd föl! Fölolvasd és leírja azt mondatot, hogy hát, hát ez nekünk is nagyon szimpatikus, írja cinikusan, mert ugye ő is mint civil írja ezt a cikket. Tessék megadóztatni a nemzetközi pénzügyi tranzakciókat, a befolyó összeget pedig tessék odaadni a polgároknak, a polgárnak, vagyis nekünk, hogy vehessünk rajta sört és virslit. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Na hát akkor itt vagyunk, visszajöttünk, és akkor ugye az előbb a, a reklám előtt arról volt szó, hogy Váncsa István a legújabb cikkében egy nagyon egyszerű móddal, egy tükörfordítással megpróbálja feloldani a világ egyik legnagyobb nemzetközi globalizációkritikus szervezetének az ataknak a jelentését, és mivel azt látja, hogy egy olyan, olyan spekulatív tőkét megad, megadoztató Tobin Adóért küzdenek, amit a citizensnek, vagyis a... a, a Polgároknak. Polgároknak vagy egy olyan, olyan szövetségre van szem, ezeknek a polgároknak a szövetség, ezért nyilvánvalóan ezek a civilek maguknak akarják ezt, a, ezt az a befolyt adót költeni. Hát abszolút nem erről van szó, ugye sör és virsliről beszél, ami egy ilyen gyönyörű kép arra, hogy a demagógi ideológiákat az agyunkba hozza. De világos, hogy a sört és a virsit azt kikosztogatták annak idején. A nácik. a, nácik, a nácik. És igen. közben, ha valaki utána az, akkor láthatja, hogy a Tobinadó, amit egy Nobel-díjas közgazdász vetett fel, az nem arról szól, hogy a gaz dag nyugati polgárok sört és visslit vegyenek maguknak, hanem arról van szó, hogy olyan egyenlőtlenségek vannak a világban, amit Nelson Mandela kifejezésével obszén egyenlőtlenségeknek nevezhetünk. És ugye azért hívtatok be ide a műsorba, mert hétvégén volt egy Globfest kettő nevű rendezvényünk, ami többek között ezek az obszén egyenlőtlenségekkel foglalkozott. Az egyik témája ennek a Globfestnek Többek között az ott, hogy fejlődésről beszélünk folyamatosan, de mit értünk fejlődés alatt. Mi a fejlődés? Magyarország, amióta EU tag lett, azóta milliárdokat költ szegény, úgynevezett szegény, fejlődő már a szavak is rosszak országokra. Én, nagyon vicces egyébként, hogy, a, hogy, a, hogy a, azokat az országokat hívják fejlődő országoknak, amik nem fejlődnek, és azok az országok meg, amik fejlődnek, azokat meg nem úgy hívják. Azokat az országokat hívjuk szegény országoknak, amik iszonyatosan gazdagok ásványkincsekben rengeteg eh, helyi kultúrát tudtak megőrizni, és mondjuk eh, a természeti környezetük is adott esetben sokkal kevésbé degradált, mint Én a miénk. Igen. És eh, azért tettük fel ezt, hogy, hogy, hogy mi, mit jelent a fejlődés, kik fejlesztenek itt, mert Magyarország még egyszer mondom milliárdokat költ, amióta elúttak, kötelező, tehát a tagságunkból eredő, kötelezően költünk pénzt olyan országokra, mint most mondok pár országot, Etiópia, vagy dél kelet talán, Vietnám, vagy Laosz, nem akarok ilyeséget hogy és melyik ország tök mindegy, és, és az a kérdés, hogy, hogy miközben az adó adóforintunkat erre költjük el Magyarországon, a közbeszédben, nem azt mondom, hogy a lakosok, vagy minden ember agyában, de akik részt vesznek a közbeszédbe, mert akarnak, vagy veszik a feladások, azok tudnak-e arról, hogy hogy hol, melyik országban mennyi pénzt költünk el, vagy ez csak így a külügyminisztériumnak a, a bürokratá intézik, vagy hogy, vagy, hogy amikor fejlesztésre költünk pénzeket, akkor mit értünk azat, hogy mi a fejlődés? Az a fejlődés, hogy Kínában törvényt rendeletet kell hozni arról, hogy 26 fok alatt tilos bekapcsolni a légkondit, mert különben szétesik a, a, a, a, a kínai állam környezeti rendszere vagy a, vagy, a, vagy a gazdasága. ez a fejlődés, hogy beszerez még, még három krímát a, a, a lakásodba uh -huh. és Azért hívtunk el olyan nemzetközi vendégeket, mint Csikó Vitaker, aki annak idején a brazil katonai rezsim elől elmenekült, és ő tulajdonképpen ő az egyik alapító a társadalmi világforum mozgalomnak, ami lassan egy évtizede működik, és milliókat mozgat meg, vagy olyat, mint Wolfgang Zaks, aki a Greenpeacenek volt az elnöke, annak idején és a globális éghajlatváltozással foglalkozik most, vagy a legismertebbet a Jozé Bovét említhetném, akiről majd egyébként egy, egy, egy mondatot még érdemes hogy velük beszéljünk arra, Ró, hogy mit, mit tekintenek ma fejlődésnek a világban, és hogy ez miért, miért és hol hibádzik. És, és, akkor, és akkor vissza arra, hogy ezt a Tobin adót meg ezeket, egyáltalán, hogy ezt mire akarjuk költeni. Nem, kedves Váncsa Iván, István. Bocsánat, kedves Váncsa István, nem magunkra, nem a, nem a gazdag nyugati polgárokra akarjuk kötés, és nem is sört és virsit akarunk belőle venni, hanem pontosan azokra az obszén egyelőtlenségekről van, Szambiről, Nelson Mandela is beszél. Mond... De Váncsa István, István úgy tűnik, hogy nem látja... Nem hát, érzékeli a hát, problémát. De, de úgy tűnik, hogy nincsen tisztában azzal, hogy vannak nélkülözőbb polgárok, mint akik sört és birslit szeretnének itt nyugaton, a, a, a dekadens nyugat polgárai, akik pedig a fogyasztás fétisében hemperegnek, mint a Coca-Cola mámorban annak idején a fiatalok az ússával. Amikor ő fiatal volt, itt van a Én. kezemben a megalázottak és megszomorítottak nevű is füzet, amit erre a Globfesz 2 kettőre készíthettek a munkatársaim, ami, ami többek között adatokkal indul, olyan adatokkal, hogy ma a világban 7 milliárd dollár, évi 7 milliárd dollár kellene ahhoz, hogy tiszta ivóvízhez jutassuk azt a 2,6 milliárd embert, ugye 6 milliárdból 2,6 milliárdot, akik nem jutnak tiszta ivóvízhez nap, mint nap. Ez az ez, összeg... Ez, ez, a, ez a föld lakosságának körülbelül a 30%-a. Majdnem a föld lakosságának körülbelül a 30%-a nem jut tiszta ivóvízhez nap, mint nap, és erre, erre évi 7 milliárd dollárt kellene, kellene költenünk. Ez az összeg Kevesebb lenne, mint amennyit az európaiak parfümre költenek, és kevesebb, mint amennyit az amerikaiak választott, plasztikai sebészetre kiadnak. A választott szóval azért fontos, mert vannak olyan emberek, akiknek ö, születési rendenség miatt kell plastikai sebészetben. Nem erről beszélünk. vagy tehát nem azokról, akik balesetet szenvedtek. Igen, mondjuk. Vagy nem éljük. ilyenről beszélünk, a cici nagyobbításról beszélünk. Tehát az Egyesült Államokban többet költenek, választott plasztikai sebészetre, mint amennyiből meg lehetne oldani 2,6 milliárd ember ennek a tiszta jóvízhez való ellátását azt a jogát, hogy hozzájusson. Mondok még, még egy, egy... Ez igen brutális adat. Egyébként évente 4000 ember életét menteni meg egy ilyen tiszta ivóvíz program, hogyha ebbe belevágnánk és pénzt költenénk rá. Val a váncsa Istana is szerint hogy... ezek az emberek nem érdemlik meg az ivóvizet, mert buták, hiszen diktátorokat tartanak a fejük felett, hiszen nyilvánvalóan nem az egykori gyarmatosítás miatt nincsen tiszta ivóvizük, hanem mert korrupt diktátorokat tartanak a saját de... politikusi kasztjukként a fejük fölött, tehát, tehát valószínűleg ezt az ez programot be se kéne indítani. Vagy mondok egy másik példát. Ö, ö... Gondolj bele, hogy egy ország gazdaságának, mint mondjuk az amerikai Egyesült Államok gazdaságának, hány százalékát teszi ki a, a plastikai sebészeknek az a része, kizárólag csak az a része a plastikai sebészetnek, amelyik a, az esztétikai műtéteket végzi. Tehát a melnagyobbítás, orkisebítés, meg ráncfelvarrás. Tehát hány embernek jut az a pénz? Igen, igen tehát abba gondoljunk bele, hogy egy ország gazdasági gazdasági erejének, mondjuk, tehát gazdasági teljesítményének hány százalékát jelenti a választott plastikai sebészet. És ebből lenne megoldható 2,6 milliárd embernek a föld lakossága egy harmadának az ellátása tiszta ivóvízzel azért ez már valamit, tehát ezen már érdemes elgondolkodni. Mondok egy másik példát, szintén ebből a füzetből, azt mondja, hogy az éhezés és az alultápláltság globális felszámása, tehát hogy a világon ne legyenek olyan emberek, tehát ez még nem arról beszélünk, hogy ne legyenek szegény emberek, csak ne legyenek olyanok, akik éheznek és alultápláltak, erre 19 milliárd dollár kellene, ez körülbelül annyi, amennyit állateled költenek Európában és az USA-ban, ez 17 milliárd dollár. Ez kemény. Fagylatra csak Európában majdnem tízszor annyit költünk, 11 milliárd dollárt, mint amennyi elég lenne minden gyermek általános járványok elleni beoltására. Az nem lenne 11 milliárd, az csak 1,3 milliárd. De nem tudjuk, nem, nem tudjuk ezt a pénzt valahogy mégsem előteremteni. Itt ír egy SMS író, hogy a tavalyi évben 1204 milliárd dollárt költöttek fegyverre. Csak tavaly. Hát, ezek az adatok, ezek, ezek önmagukért beszélnek. És akkor, hát, és akkor kedves aranyos, szimpatikus fiatalok a, mm, a támogatásával kimennek a G8-ra, és azt olvassák vissza, azt látják a magyar médiában, hogy követdobáltak, zavaroktak, felgyújtották rostokot, és randalíroztak. Éppként hozzáteszem, hogy az a néhány, néhány magyar, aki kijutott, az abszolút a békés többséget erősítette. Az arányokról beszéljünk. És az arányokról beszélnek, hány, hány, hogy, a, hogy a 20 ezer tüntetőből hány százalék volt az, aki azt a fekete csukjás kemény, kemény magot alkotta, akik, akiket tele volt a világmédia, így a magyar média is is hazajönnek, és azt látom rajtuk, két dolgot látok rajtuk, Ugyanaz a lelkesedés és, és energia tölti előket, ami mondjuk engem, amikor 2000-ben Prágából hazajöttem a világbank és a Nemzetközi Valóta Alap Tehát, hogy, hogy, hogy ad egy ilyen iszonyú erős löketet, egy ilyen nagyon, nagyon pozitív érzés, és ugyanazt a, azt a döbbenetet, ahogyan, ahogyan visszaolvassák az újságokat, hogy ma Magyarországon hogyan tálalnak egy ilyen gén csúcsot, és hogyan tálalják azt, hogy akik ellenzik ezt, és ezért oda mennek, azok mit akarnak. Szóval hogyan is néznek ki az arányok? Körülbelül 20.000 az 50-hez, vagy 20.000 az 500-hoz? Tehát ilyesmi? Uh. A békés többség Szerintem és a black blokkár. 20 ezer és több ezer. Szerintem ez az arány, az ez, ez mindig változik, a. Black Block az több ezres? Nem akarok Black Blockról beszélni, mert nem biztos, hogy mind a Black Blockhoz tartoznak. Németországban van egy autonómoknak nevezett csoport, ami évről évre összecsap a neonácika Berlin utcáin és évről évre május 1-én megrendezi a Kreuzberg nevű városrészbe az az kis harciás május <coughs> Tehát valószínűleg azért, azért sérült meg a, a, a, a, a körülbelül ezer ember a g8 kezdete előtt, mielőtt a G8 megkezdődt volna, mert Németországban nagyon erős ez a kemény maga, ami, ami nem riad vissza az erőszaktól. De ők szerintem az 5-10%-át nem tették ki azoknak a tüntetőknek, akik ellencsúcsot szerveztek a G8-en, mert azt mondják, hogy a G8 illegitim Ö, Váncsa István és a kollégái azon vannak felborodva, hogy kimerjük azt mondani, hogy a G8C legitim. illegitim? Azért, mert egy olyan nemzetközi szerveződés, egy olyan évrévre megrendezett nemzetközi fórum, amit nem az ENSZ hozott létre, aminek semmiféle ö, demokratikus felhatalmazása nincsen, és a világ sorsáról döntenek. Mit mond ma Magyarországon erre egy olvasott közgazdász? Kérem szépen, ez nagyon jó, hiszen ha ezek a vezető politikusok, a világ legerősebb álmainak a politikusai nem dönthetnének a világ sorsáról, akkor bezárkózás. Lenne, nem lenne megfelelő információ áramás az országok között, nem lenne koordináció, és a 30-as évekhez jutnánk vissza, amikor egyre jobban bezárkoztak a nemzetállamok, és végül egy második világháborúba torkolt a rendszer. Én meg azt mondom, hogy az, ami most történik, az, ami a G8-szal történik, az az első világháború előtti időket idézi, amikor titkos diplomácia zajlott. Mindenki tudja, hogy amit a G8 sajtóközleményében kiad, hogy a világ globális éghajlatváltozása ellen küzd, vagy a világszegénység ellen küzd, az nem igazok, nem nem ezért jönnek össze. Nem azért jönnek össze évről évre, hogy megoldják a világnak a, a nagy problémáit, hanem hogy a saját ügyeiket, politikai, üzleti ügyeiket lezsírozzák. És erre én azt mondom, hogy ez ugyanúgy egy világháborúhoz, ez csak nem a második világháborúhoz, hanem az elsőhöz, és nem hiszem, hogy, hogy el kellene kezdeni azon játszani, hogy most valamelyik vállalható lenne számunkra. Az a kérdés, hogy... Te, te, te, te, te érted, bocs, Robi, de nem arról beszélnek, hogy ezek a, ez a 20 ezer ember, aki oda ment a g hogy kifejez az, hogy szerint ezt az egészet fel kéne oszlatni, ez, ez, ez milyen alternatívákat mutatott fel? Ők folyamatosan workshopokat, műhelyeket szerveztek, ahol az alternatívákról beszéltek, de ezt nem mutatja be a tévé, és ezért ez nem jut el Báncsa Istvánhoz, aki ezek után bátran, boldogan, büszkén leírja azokat a közhelyeket, hogy ők csak nemet tudnak mondani. Hát akkor legközelebb talán tessék elmenni Rostokba... Tessék elsétálni egy ilyen ellencsúcsnak a rendezvényeire, és tessék megnézni azokat a témákat, azokat az alternatívákat, amikről beszélnek. Szent, mit kéne megvizsgálni? Hogy hány százalékát képviselik ők az emberiségnek. Tehát őket, ott a G8-ban, őket nyolcukat, az emberiség hány százaléka választotta? Ugye, vegyük számba őket. Törtállamok mint. Franciaország, Nagy-Britannia, Olasz, Olasz, Olaszország, Németország, Spanyolország, Spanyolok ugye Spanyolország nincsen. Tehát Olaszország, tehát Olaszország. Én úgy tudom, hogy igen. Nincsenek benne. De, de, de, de. Olaszok benne vannak. Igen. Tehát, Kanada Egyesült államok. Kanada, Kanada tehát ez itt Kanada is egy törpállam. állam, Egyesült Államok. És, és Japán valamint Oroszországot még meghívták oda. Igen, de Oroszország ugye az nem a világ legnagyobb állam, de nincs van a a hetekben, de ő is a G8-hoz tartozik. És ott van Brazília, ott van Kína, ott van India, amik most már nem csak a lakosságokat hát éppen, tekintve... hogy nincs ott. Úgy értem, hogy, hogy minden mellett a világban ott vannak még ezek az álmok, amik, amik eddig ugye csak azt lehetett elmondani, hogy de hát a lakosságok milyen nagy. Ezek az álmok most már iszonyatosan erős gazdaságot, nemzetgazdaságot tudnak a saját hát. De hátuk több mögött. mindegy, hogy milyen erős nemzetgazdaságot. Mert érted, itt egy legitimi, legitimációs kérdésről beszéltünk. Tehát ne, ne beszéljünk arról, hogy milyen erős a gazdaság. Tegyük arról, fel, hogy nem erős. Együk fel, hogy nem erős. Arról van szó, hogy van, él a világban mondjuk 6 milliárd, most már több mint 6 milliárd ember. Ebből a G8 hány embert képvisel? Sokan mondjuk 1 milliárd. Maximum 1 milliárdot. Tehát az emberiség, de szerintem annyit egyébként nem. Az emberiség összlakosságának az 1 hatodát képviselik, és találkozgatnak, és döntenek a világ sorsáról, meg megállapodnak abban, hogy a világon mindenhol mekkora lesz, például az oxigén-szindioxid aránya a levegőben, mert ez a legégetőbb, legfontosabb kérdés manapság. Tehát erről dönt egy olyan szervezet, amelynek a felhatalmazása az egy hatoda a világénak. A világnak. Tehát az emberiség egy hatoda hatalmazta fel, és ők mint legitim szervezet akarnak dönteni a világ sorsáról. Azt hiszem, hogy erre jogosan utalhatunk, tehát, hogy egyébként meg az, hogy milyen módon lettek ők megválasztva, ez is egy, megint egy nagyon másik és nagyon agályos kérdés, hát, de hogy ha a legdemokratikusabban is lettek volna megválasztva, akkor sem tekinthetnénk őket legitimnek. Hát ez volt az apokalipszis részvénytársaság mai adása. Sziasztok! Én, sziasztok! Én nagyon remélem, hogy a hét további napjain is velünk tartotok majd. Az Apocalypszis részvénytársaság már a berekezt ülését, Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se felejtje el szavainkat! Szerződj! Szervez! Szerez! Szennyez! Tartssa ízben! A Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apocalypszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen.